Славко і Левко синхронно закидають голови, дивлячись у небо. Радіально розходяться промені. Небо закривається. Наче дитя е, поза портьєри, бавлячись у хованки. З-за хмари виглядає Бог. Серпень-жовтень 2006 року. Кінець озвученої книги Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих Читав Олександр Шепель Звукорежисер Сергій Ковальчук Київ, 2015 рік